të cilat të regojnë të ajo është poshtër mirë po të flasë për qështën e dynjas do të flasë për zuhdin lagim nga dynjajet mirë po duke folur për këtë për ndje një një lukë bëshliku që zonë shamun po flasë për zuhdin mirë po këtu ka nevoj për të foljë fëllin fare para zuhdit për ruajt jenë nga gjërë ta, të dushimta sepse ruajt e nga gjërë të dushimta është për para zuhdit pa Pastaj, duke menduar, thash para se ta për dushim, do të në do të fasim një për lënë nga haram, për lënë nga haramave, për kryerën e detyrave, që është kryesoja. Domethënë, radhite dhe dhe dhe forme, që një do të vinë në këtë formë që njëri do të largohet nga haramat, do të kryejë detyrat, pastaj do të largohet nga dushimet. Pastaj flasim bashkë për largimin e doja. Doqio kjo është radhite që do do nie që muslimanët. Për këtë arsye, unë vendosa sot të flas për këtë parë. Edhe kjo e para quhet ndryshe në arabisht at-taqwa që ne gjunë shqipën gjunë e zakonshme e përkthejmë dhe voçmëria edhe kuptimi isaj dhe voçmëriz si pas konceptit islam është që një riu ti kryvejt të gjithat dëtyre që ka thonë Allah suhënë ta'ala edhe të largohet në gjitha haramët dëtyre dhe më thonë vagjime dhe farzët edhe të largohet në gjitha haramët sëpse dëtyre që uve të reullet vepre të cilë po e kreju një riu shumë lehet Po që se nuk e kryen A i meriton dëshkimin Njëta që është farës e dhe vajtjepi Dhe në të kunder të shahami, është harami është të e dhe për të cilin Po që se ti e kryen Meriton dënimin Dhe nëse ti nuk e kryen atë Dhe e le për hirtë Allahut Meriton shpërlimin Dhe kujdesi për të dyja Quat dhe për të shmëri Ose në gjuën Në mundësinë do ta përkthemi gjuhë të drejtë përdek drejt nga arabishtja do thotë ruajti, tish ti je ruetur. Edhe ky është kuptimi i vërtet i fjalës taqwa. Fjala taqwa në gjuhën arabë do të thotë që ti të bësh një një vepë qaje. Fjala veqaja në gjuhën arabë do të thotë mbroj, do të thotë mbroj. Do të thonë që ti të vendosën ndërmjet teje në dhe ndërmjet dënimit të Allahut një mbroj, e cila të, si të mbron që ti mos shkosh të dënimi i Allahut dhe dënimi i Allahut mos vitë ti. Kjo është ajo që quhet devotshmëri, natyrisht zon taqwa dhe ne do ta përkthejmë fjalën ruajtje. Do të thësh i ruajtur. Do të thësh i ruajtur për dënimin e Allahut duke vendosur në mendje ndërmjet dënimit të Allahut dhe zemrimit të një një mburoj, e cilat mban prej tij. Edhe thash fjala taqwa origjine saj e ka nga fjala wiqae që do të mburoj. Atëherë, do dietat më folur për taqwa ne kan thon një për ty do të thonim në xhebi, fot taqwa është ose ruajtja është i njeriu të bëjnë në me ti në ndërmjetë të sajgje të cilës i fiksohet një penges kështu që të kuaja ose ruajtja që bëjë robi në me ti në me të zotit ti ose pengesë që vendosë në me ti në me të zotit ti është ose janë atë veprat të cilat e pengojnë zemrimin Allah subhanu ta'ala që të shkojt e kënjëriu dhe ndërshkimin e ti të dhe Allah subhanu ta'ala fjellën ruajtje që ne në rabishe tham të kuaj Në disa raste ja ka bashkuar gjithë emrin e Tij. O Allahu subhanahu wa ta'ala, utaqullahi alladhi iley tuhsharun. Ruajuni prej Allahut tek i cili dorëngjalleni. Ruajuni do të thonë kryeni detyrat dhe largohuni nga haramat që me anë të këtyre veprave ju t'u ruani prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka thënë një tjetër ya uladina amtuqullaha wa latamurun nafs ma qaddamat liqad O ju që jeni besuar ruaj unë për Allahut edhe të shikoj një shdo kush që fa ka përgatitur për të nesërmen edhe kuptimi është kur themi ruaj unë për Allahut du më ruaj unë për i zemrimit ti sepse Allahus shumë hënë të ala është gjerë mërmada për cilit duhet ruhet njërë për i zemrimit ti du, për i zemrimit të së cilit duhet ruhet njërë ju edhe për këti zemrimi vjen dëshkimi i ksej botë dhe i botës tjetër Përjetët Allah subhanu wa ta'ala U ju hadhiru kumullahu nefse Dhe Allah subhanu wa ta'ala U parale mëron që të rueni për ti Dhe të rueni Për zemrimi ti dhe për dëndëshkimi ti Dhe gjithashtu ka thënë Allah subhanu wa ta'ala Një e tjeter hua ahlul taqwa O ahlul maghfira Që dhe thëtë Allah subhanu wa ta'ala meriton që ne të rueni për ti Dhe gjithashtu a i e meriton Që të fal Dhe pëse ish falsi ka thënë i mioracebin në shpjegimin e kësaj e, e kia jetë, thotë do thotë që Allahu subhanahu wa taala meriton që ne ta kemi frikën të tonë, ta madhrojmë të në zemrat tona, ta adhurojmë të i bindemi atij sepse ai e meriton për shkak të madhështisës, bujarisë dhe cilësisë të tij të madhështore të plota që ta dhurohet. Edhe për shkak të ndëshkimit të tij të rrept kundrejt atyre të cilëve të kundëstojnë ata. Në disa raste, fjallat tëkua i bashkan gjitet në dëshkimit, si zjarët, ose kohës të qëndrimin zjarët, ose didet zjukimi, thotë Allah subhanët ta'ala, o të tëkun në rëlleti u idet lë kafirin, hëtë ruajuni për i zjarët, në edhe në përët në thotë ruajuni për Allahut, hëtë ruajuni për i zjarët, dhe këptimi është njëjt, nuk ka dalim, në pëse zjarën e ka kryurë Allahu, në të cilin dë Të cilët ka në rridu zemriju në Allahu Subhënë Ta'ala Tho të ruën ju një prejzjarit I cili është pregatitër për mos nëzë nëzën parët Gjitha që të të të të të që në nërë Në të i wakudu anë nasu alë hijjara Ruën ju një prejzjarit Lënda e të cilit është Lënda e të cilit janë guë dhe jëzit Nëse një vënditër Allahu Subhënë Ta'ala thot Wëtë të ku johë me të rgjaun e fihi O dhe juaj uni për saj ditë në të cilën do kthjeni tek Allahu. Ne duhem di sa jetë Allah na na uron që të rruajmë për ti, di sa jetë të rruajmë për dashimin e tij, di sa jetë të rruajmë për ditën e gjykimit në cinë njerëzit të dalin para Allahu subhanahu wa taala për dhon llogari, edhe të gjithë ata janë para ndajmërim për njerëzit që ata të ruhan duke kryer detyrat që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe duke larguar nga haramat. Ka të në djetarët, të këruajtja hynë kërujërje të gjithet e tyreve, largimi nga gjitha haramet, largimi për të dushimtëve, madi e dhe kërujërja e qështjeve e punve që janë të përqyshme dhe largimi nga më kruhat. Edhe të kërë fundit është grada më lartë e dhe voçmërisë. Do të thot që njëri të kërujët përqyshme dhe largohet nga më kruhat. Ka thënë Muadhi Ibn Gjebel Allahu qofti kënajqë për ti Thot Do thirët i të një gjukimit Do thua të ku janë Të ruaj të rritë Dhe më thënë ilmu të kum, të kumë Që një thimë bërshët të dëvoqmit Edhe do ngrihen e ta Do ngrihen dhe do vendosë Allah o perdën e ti Dhe më thënë ndëmjet tyre dhe më të kryesave Edhe nuk fëshihet për i tyre E heshtë përden dhe ata e shikojnë Ataja dai shikon ata. I dhe i thanë kush janë këta të rriturit? Tha ata të, të cilët janë rritur për shirku, për adhurimin e idhujve dhe kanë bërë adhurimin e tyre me sinqeritet për Allahun Subhanuhu Teala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë, "Të rriturit janë ata të, të cilët luhen për ndëshkimin e Allahut Subhanuhu Teala dhe për këtë shkak nuk largohen për udhëzimin e të cilët ata e njohin." Edhe shprejsojnë më shirën e Allah subhanu wa ta'ala Në atë të cina ta besojnë Ndëse Hasan el Basri thot Për të dëvoqme së për të rejtuit Të rejtuit janë atë të cilit Largojnë nga haramët Edhe kryjnë dhe tyret që u ka vendosë Allah subhanu wa ta'ala Thëtë u mëjmë nga Bdilazizi Allah më shiroft Nuk është ruajtja Nuk është ruajtja me ajgjerimin e ditës dhe asme me kryerë në mazët të natës dhe asme përzirë në këtoj të dyjave por ruetja është njëri u të largohet nga haramet edhe të kryerë i detyre që i ka thonë Allahu Subhanu Wa Ta'ala edhe mbas kësaj nëse Allah u të funizonit mirë, ajo është khajrë mbi khajrë dhe këtë rëgojnë që ruetja ose dëvoqëmëria thejrë bë në sajë e kanë të dyqështë që u thashë Kërëjërjet gjitha farzëve Dhe rëgjim në gjitha haramë Pasë nëse ta letësonë Allah Ta gjërështë ditën Ose të farzë në maznatë Këta e në khajën dhe në khajër Nëse një person, në njëse i përsonë Falë në maznatë Dhe a gjërën ditën Mirë po aji Bihën harame Aji nuk është të dëvoqëm Aji vetëm se Mashtron vetën e vetë Duke me nduar se Majgjerimin e ditës Ose namazën e natës Ka alin dhe tijes, e cilë e falë të në mëznatë dhe ajgjëron të ditë në konë e profetit sallallahu a.s. mjërë po ajo mundon dhe komëshien e saj. Edhe e pyëtë në profetit sallallahu a.s. për të, që si është gjendje e saj, fa profetit sallallahu a.s. ajo është në gjëhenem. Ajo është në gjëhenem. E pëse falë i natën dhe ajgjëron të ditën. Sëpse ajo nuk isha rritur dhe voçmërin e duhur nga që ajo mundon dhe komëshien e sa Njëzve Dhe këtërgohë që lagimi nga haramet Dhe kryre dhe tyre dhe shmërën Sishme se sa këto na file që bën njeri Thot Talqibnu Habib Atë të ku anë të amër bitaat Illa ala nurim min Allah Të rgjuh thawab Allah Thot ruajtja ose dhe voçmërija Eshtë të punosh Në bindin dhe Allahot Me dritë për Allahot sh Të shpesosh përblimin Allahot Të ndaqosh në gjunafës që i ka dhënë Allahu me dritë për Allahut, ke frikë nga dashkimi i Allahut subhanuhu teala. Mund të thash shumë bukur, Eliza tregonëm që devotshmëria vërtetësh ajo e cila është apozuar në dritën që i dhon Allahu njeriuve, domethënë në në dijen e cila është bazuar në Kur'an dhe Sunet. Se shumë njerëz mund të pretendojnë se si janë devotshëm, por ata lu largojnë nga ato harame që ka urdhëruar Allahu, por nga ato, që ato që harame që pretendojnë ata me kokën e vet janë harama dhe këyra do të thojë që mendojnë ata që ndëtyra, po jo ato detyra që ka urdhëruar Allahu subhanahu teala. Nëse Abu Dardaa radhiyallahu anhu ka thënë, "Tamamut taqwa an yattaqi an yattaqi Allahu al-abdu hatta yattaqi min ithqal dharra." Fot, dëvojshmëria e plot është i njeriu të ruhet ose ruajtja e plot është i njeriu të ruhet prej Allahu subhanahu teala edhe në gjërat më të imta. Aisha dhe për disa gjereve që janë halal nga Afrika se më zbirë në haram edhe më amë të kësa gjere i pernë, tijë, mjë të vendos një perdën në metin në metin në metë haramit sepse Allah subhanu wa ta'ala më ka sërrua në robër dhe në Kuran për fundimin e shdoj gjere që bëjnë atat vogërën e të madha ku thot thë me jamel mithkale dhe rratin khajra i jera o me jamel mithkale dhe rratin shajra i jera thë ku shëpunon një, një, një thërmi Punët mirë, a i ka për të parë Dhe kush punon një të thërmi Punët keshe, a i ka për të parë Gjithashtë të thotë Hasan el Basri Thotë ma zalët i takwa bil mutëtëkina Hatta të raku këthiron minë Al halal me khafët al haram Thotë dhe voqëmëria Ose ruajt e ingatësmon Të shpesh herë Njezit e ruajt Dhejë sa ata u nërgu nga shumë halalë Nga frikës mos bëjën haram Në më tonë dhe voçmëria Në në zhit njeri u përpasi e hitë në ngrijet në gradën E ruetjes prej gjerëve të dushimta Kjo më pasë e në ngrijet në gradën Që të ruet prej dynjas E kur të ruet prej saj Ka fituar dashurinë Allah Si që të rështëmëtot në fatinë në sakt Që i person vjen të profetis Dhe i thatoj të rëgur Allah Më të regod diçka që po të bëj unë të Më do Allahu I tha të regohu zahit dunja, dhe unë largo nga dunjaja që të dojë Allahu një përlargimi nga dunjaja se si që thash fillin ka 3 grada grada e pare të largojnë nga haramën që ka vendosë Allahu grada e 2 të largojnë nga dushimta dhe grada e 3 të shlargimi nga jëtë gjitha halalët por nga të halalët të cilët të largojnë nga Allahu nga të halalët të cilët të largojnë nga Allahu nga të largojnë nga Allahu wa edhe kjo ka një shpikim dhe qanë një shalom kur bërdallin me trujtjes nga dyshimta dhe trujtjes nga ato gjë që janë halal që hyn tek Zotit kush dallin me tyre. Të dhe Sofiane Thauri e thori, ka zëruar më shumë kuptimin e domoshtërisë, thot ose të ruajtjes, si thonë ndryshe trujtjes, thot e, ka thën al-muttaqin, domoshtë që shumë të ruetur, janë të rrutur, janë qujtu të tillë sepse ta ruajnë para sa që nuk ruan, që nuk do të ruajt. Dhe ngaj shumë të friksuar ishin sa ruajnë edhe për gjërat që njerëzit normalë hyjnë s'ka pse ruajë njëu për saj. Abdullah ibn Saud radhiyallahu taqallahu subhanahu wa ta ta'ala ju thot ittaqullaha haqqa tuqati watruyna li'llah siçë takon siçë takon Allah subhanahu wa ta ta'ala ka thon do thot ç'ti vi në shati dhe mos e kundështosh ata ta, ta prugjitosh Allahun dhe mos e harrosh ata ta, ta falendrosh Allahun dhe mos e mohosh ata Fati min Rabi cuptimi ta prugjitosh ata dhe mos e harrosh është njëriu ka prugjitur Allahun me zemër me zemrën e tij duket zbatuar urdhët e Allahut dhe duke qenë dhe duke ecur me urdhërët e tij në çdo lëvizje dhe në çdo qetësim, në çdo fjalë dhe në çdo ndalesë si ka dhënë Allahu subhanallahu teala. Gjithashtu tregohet nga Maruf al-Kirhi, thotë transmeton një person si li Beker ibn Khunes, i cili quhet Bekir ibn Hunais, i fam se mundë të që një njeri të jetë i ruitur Thot këve të bekër më të këne, si mund e një person t'i të ruajtë, ku a i nuk e di se që shruajtja. Më pas thot më vetë në vetë këmaru fëllë kërëhi, kur ti thot nuk di të ruajtë, ti ke për të ndërnë kamaten. Kur ti nuk di të ruajtë, ti nuk e për të ruajtë u shikimin tënë prej haramit. Kur ti nuk di të ruajtë, ti ke për të vendosë shpatën tënë dhe mbi qafën tënë dhe mbi qafën e vlajtë tënë. D që njëri u të rritë dhe voqëmërin, është njëri u të mësoj së që është dhe voqëmëria. E të mësoj kufit që ka vendosur Allahu Subhanu wa ta'ala. E për këta rësujë, Allah i madhërua ka zbritur një legislacion të plot nga afillimi dhe në fund në cinin ka të rëguar të gjitha ligjet që ka nëvojë muslimanët, që ata të mësojnë, që të ruen, që sfitun ka nësi në Allahu Subhanu wa ta'ala. E për t Edhe i pyese tregtarët, atëtit merresh me tregtishin në Blinin. U thosht atyre, "A i keni mësuar rregullat e tregtis?" Nëse ata thoshin jo, i çonte një mëson rregullat e tregtis, pastaj i kërnin mhapsh në çt 60 Blinin. Sepse mund të jetë një person i cili nuk i njeh rregullat e tregtis, ai mund që të që të haj ma, të hajë kaq mal pa kuptuar. Ai mund i mashtrojë njerëzit, ai mund të bëj shumë veprime të cilët i kanë ndaluar Allahu subhanetauala. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithet sakta duke mosiditur e ta edhe ignorancëa ti nuk është justifikim nësa i ka pasur mundësit i mësoj e ta edhe ka neglijxuar nuk i ka mësuar e ta pandaj, hapi parë që njërë të bëjt dëvoqëm është njërë të largohet në haramët të krydë të tyet mbasit i ketë mësuar e ta pandaj dhe më bukhariru në liber në vet të sakt ka thënë një tem babë el ilmu qable el kauli o el amel thot tem dia është për para fjales e punë Një një mërë pas e të filloj të flas Ate që duhet thot Dhe atë që duhet veproj Ka nevoj të mësoj Të mësoj atë që duhet thot Qfa ka lejuur Allah s.a. të thot Qfa ka në luur Allah s.a. të thot Qfa ka bërë Allah dhe tyr Që të arikë ka nësi në Allah s.a. Në në pak Të kesh ti një person Të kesh një shokun ton Ose një mikun ton Që ti e do shumë të Dhe ti e respekton shumë Dhe ti bësh ati Dhe ti e respekton Çi ti arrish kënaqësinë e ti, ti ke nevojë fillimisht të njehësh se çfarë është dashur për të. Por kur ti nuk e di çfarë është dashur për të, çfarë u rrëhyr për të masë ti bën diçka që ty duket e mirë, por është e keqje, ndërkohë që ti i largosh nga diçka që është është e keqje në syin tënd, por është e mirë për ta. Ku kjo është në mes te e të njerëzve, në mes të Allahs kjo është gjësh më mëdhashtore dhe dashuria e robit për Allahun dit më madhështore. Edhe më madhështore se kjo është t'i Allahut të doj ty. Megjithëse nuk është çështja thjesht e ti ta duash Allahun sepse Allahun e pretendojnë dashurinë për Allahun e pretendojnë shumë njerëz, edhe krishterët që futet, por çështja është të doj Allahun subhanallahu te at i. Në që të doj Allahu ty. Allah, ty duhet të jesh i devotshëm. Sepse Allahu subhanallahu te at na ka thënë, na ka thënë në një hadith kutsi Kushe lufton, mikun tim, i kam hapër e ti luft, i kam shpallu luft. Ky është miku i Allah, kushe miku i Allah? E shpikomet Allah në hadithin kutsin vazhdim, thot, Oma të kërra bë i lejja, abdi bëshejjën, në hap bë i lejja, mime mëftaratu alej. Dhe robin, thot, nuk ka fërër të kumë, në di shka më dërshër për mua, ses ajo që unë e kam bërë ati dëtyr. Në më thënë, kryrën e dëtyrëve, Fardhave, si namazet fardhe, si agjërimi i Ramazanit, si kryerja e Haxhit që është detyrë, me radhë, këto janë më dashura tek Allahu së shumësh, shumë, shumë nafile që mund ja të bëjë njeriu. Edhe ajo e afron njeriu tek Allahu subhanahu wa taala dhe e çon në gradën e auljave, të cilët janë ata të, të cilët do Allahu subhanahu wa taala. Ela inna ulia Allah la khufna al-yawma wa la hum yahzanun. Me të vërtetë, miqtë të Allahut, auljat të Allahut nuk ka frikë për ta edhe as mrzitje e ledhina e më nukë kanu jetë të kun, ata të cilët kam dësuar dhe ishin të ruajtur, në më thënë, miqtë Allahot, e u liatë Allahot, ishin ata të cilët ishin të ruajtur në dënja, të ruajtur nga haramët, ishin ata të cilët u të reguat të sinqer nga vetët e tyre, edhe sinqeritet me vetën tënde, Allah është që ti, ti abërsh hakun vetës tënde, duke kërët e tyre të Allahus më në të alë. Sepse njeriu kur largon nga detyrat e Allahut vetëm vetë zot vet, i ka bërë dëm. Dhe nëse kryen haram vetëm vetë zveti ka bërë dëm. Për anë se një fëmijë vjen bën hime për të zhytur Ibrahim, edhe nëse bën hime për të larguar nga detyrat ai nuk i bën dëm kujt veç vetes tij. Edhe ai nuk largon vetën së vetën, vetën, vetën, vetën, vetën, vetën, vetën Allah, dhe, e tij nga Allahu subhanahu wa taala. Si thot një preselthë, thotë oj mirë ti ju bira bira demit sigurt ta dish ti thot ose sigur sigurt ta dëgjosh ti thot lapsat që shkruajnë me like tën, që shkruajnë emrin tënd që ti e kujton Allahun subhanuhu te ala sipas tasqeve do të vdesë si thot nga gëzimi mendoj pak ti je i devotshëm ti je për rrobat që i do Allahu subhanuhu te ala dhe janë për rrobat që ruhen edhe ka arrit gradën e miqësisë gradën e uljavve kupton çfarë njeriu veçantë i tingët në dyja Kush është si ti? Ebokë po nuk arrinë doz vetëm se duke sakrifikuar. Dy gjëra janë, o dhe arish në Allahot, ose do arrish këndësin Allahut, ose do arrish këndësinë çdo gjë që të provë shtig. Dhe arish në Edhe një prej selefëve ka thënë në këshilltin e tij në bazë ky është umrul Abdrazizi, devotshmëria pa zvendson çdo lloj gjëje. Dhe asgjë nuk ta dukta zvendson devotshmërinë, ose ruajtja, ruajtja për asaj që ka thënë Allahu Subhanallahu Teala tazvonçon zëvëj gjën dynja edhe nuk tazvonçon ruajtjen prej Allahut as gjë tjetër mendon paq Allahu subhanahu ta Quran, wa taala ka thën Kur'an wamay yataqi la yaj'al lahu makhraja kush ruhet prej Allahut se kush ruhet prej Allahut Allahu i bën të rrugdalje kjo tregon që nëse njeriu lutet nga haramat edhe kjo gjë detyron do të largohet nga puna e tij kjo gjë e detyron do të largohet do disa gjëra që ti dukes janë hakujtij kologjia e çon atë që ai ti i të devotshëm dhe që Allahu subhanahu te alai të bëj rrugdalë andaj nga nuk ka prët mendi atij. Për këtë arsye ka thënë një person neve dëvoqëm, i mjafton njerëzve të devotshëm devotshmëria e tyre për çdo gjë në botë. E kjo do të thotë që kush nuk është i devotshëm nuk i mjafton nuk i mjafton as i tjetër. Shkon një person tim në Arbas dhe i thotë ndava gruan tim tre herë ndava gruan timë tre herë thot. Në imërzh, i thash një ndarje, ndar, ndar. një ndarje, një ndar. Niko që Allah ka ndalur të lëgjë. E kanë ndalur të lëgjë. Kjo nuk lejon fe. Që personi që zot gruasim në imërzh vetëm, një ndarje, një ndarje, një ndar në çdo formë 3€ ose 4 ose 5, 5. Kjo është tallje me kufit Allahut. Po i lejohet të thot vetëm një herë. Dhe ky person veon e bëra tre herë të lëgjë, por njëu po ndal gruan tre herë. Skëndhet me te Kain. Nuk skëndhet me te Kain. I them në Abbaset I thao Ibn Abbas e ndava gruën tre ditë me tre herë në mëzhrista. A gjen po mua rrugë dalje? Ibn Abbas u mundua tha, Allahu ka thënë Kur'an, "O me yetaqila jallu makhraja." Kush ruhet për Allahut, Allah i bën të rrugë dalje. Ti do nuk ruajti për Allahut, nuk u tregulloi devotshëm, nuk s'do të nuk u, nuk ju përmbaj të kuvit të Allahut, por shkënë kuvit të Allahut, prandaj nuk të gjej rrugë dalje. Prandaj do nuk të gjej rrugë dalje. Domethën, ndaj gëntonë sepse nuk e punëta më. Këto rregon që Allahu subhanahu wa taala ka bërë rrugë dalë njerëz të devotshëm. Mirë po Allahu subhanahu wa taala i sprovon besimtarët. Nëse ne dëshironi të arrim xhenetin, xheneti ka asprova. Xheneti është i vështirë. Rruga për xhenetin nuk është e shtruar me nulë, por është e shtruar me ferra, është e shtruar me xhamba, mund dish është shtruar edhe me zjarr. Mund digjen këmbët, mund digjë të gjithi mund vdes është në trug, mirë për përfundimit gjeneti, ndërsa nëse ti dhe shëron të arish, kanë e si në allaut, duke zhjëtu pas dënjës, duke kryër shdo hamë që të dhe përpara, haroje, e shumë larkë, ti e në i lugin, dhe njerës dhe voqëm jenë në i lugin tjetër, je shumë i mashtruar për i se dënjaje, nuk e ke kuptuar në të përte se që është dhe voqëmëria, dhe Vetëm largësia jote për Allahut nuk vlerësohet mjaft asgjën këtë dynjë. Madje nuk vlerësohet mjaft asgjën naheret. Vetëm largësia jote për Allahut është aq dënim i madh për të cilë që kupton. E gjithë kjo vjen nga largimi për devotshmërisë dhe nga mosruajtja jote për haramet. Sa më shumë dargohesh në kufit të Allahut aq më lart je për Allahun subhanuhu teala. Aq më lart je për dashurinë e tij. Porësia për devotshmërinë ka qenë porësia e gjithë profetëve. Ka qen gjithashtu edhe porosia profetit sallallahu alejhi dhe selamu e porosia 20 devocshëm. Profeti sallallahu alejhi dhe selam sa e dërgonte një ushtri e porosisë dhe prisin e ushtrisë që të ishte i ruajtur, të ruhej për Allahu subhanahu wa taala dhe porosisë që të ishte i mirë me muslimanët që ishin atë. Gjithashtu njëherë profeti sallallahu alejhi dhe selamu ka folur sahabëve në Hajni nëm tumir dhe i këshilloi ata i porositit që të ruajnë prej Allahut subhanetaule të dëgjojnë. Të ruajnë prej Allahut dhe të dëgjojnë. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi selemi këshilloi një shokët e tij dhe i thanoi ndërkurë Allahut, "Këna duket sikur os këshilla e lam tumir, se sigur do vdesmë asaj dite." Prandaj na jemi porosi. i porosit. Fajni porosit do mundon që ta kemi vath dësh. I tha profeti sallallahu alejhi selem një porosisë që të ruani prej Allahut të dëgjoni, të bindheni. Në ky është çelësi i fitores për njeriu. Nëse dëshiron ti të jesh i fituar, nëse dëlimset veten e jotën me vërtetë, atëh tregohu i sinqertë me veten tënde. Ti, ai i larguar për të gjitha haramat që ka ndaluar Allahu, ai ke kryer të gjitha detyrat që ka dhënë Allahu Subhanu Teala që meriton xhenetin? A dhe një pyetje tjetër. A keni lexuar ndonjën Kur'an që Allahu i madhrua ka thënë Kur'an që muslimanët janë në xhenet? U për për për për për dupër gjithë për jush Kejnë dhuën të njërë në Koran Që Allahu i madhura ka thënë Që muslimarit e në gjënet Pytje Allahu suhën e tala ka, ka të regua në Koran Dhe ka përmëtuar gjënetin për të ruaj të rrit Për të dëvojt shmit Nuk ka thënë në asë njërët koronor Që muslimarit Jënë gjënet Po ka thënë dëvojt shmit Dë thot të cilët hynë pa unë të shkuar Në gjenet. Por kjo është treguar argumente të sakta, por xhenetin fillimisht e meritojnë njerëzit të devotshëm, njerëzit e ruitur. Ndërsa muslimani që gjunafçar do hyjë në xhenem për tu pastruar nga gjunafat e tjera, më pas do hyjë në xhenet. I si thotë na porositë këto në dukë sikur është porosia e fundit e dhënë nga Allah. Thotë, "Ju këshilloj të jeni të devotshëm." I dashur transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri, fa Thashoj të gojë Allahot më poësit I thatë poësis që të rrugësht për Allah Të rrugësht të dëvoqëm Sepse dëvoqëmëria është Frerisht dë gjëje Dhe lufton në rrugë të Allahot Sepse lufton në rrugë të Allahot është murgëria në islam Murgëria në islam nuk ka murgëri Si shka si pasu kështë ejet Por murgëria në islam është lufton në rrugë të Allahot Një dhe shumët të rrësmeton Tirmidiu nga Je Se profeti sallallahu alejhi wasallam u shpyetur dhe i kan thonë oh, i dërguar i Allahut, ne kemi dëgjuar për te shumë hadithe dhe kemi frikë mos i harrojmë ato. Prandaj ne tregoj një fjalë e cila i pofshin gjithë këto. I tha profeti sallallahu alejhi wasallam, ruajuaju për Allahut në atë që ti e di. Në vëllai që ti e di që kjo është haram lagopëse, atë që ti e di që është detyrë kryej atë. Gjithashtu edhe selefët e kanë porositur një një tjetrin për të qenë të devotshëm ka përtyuresh porosia e Bubekrit që i ka dhënë Omerit i dashu ko erdi vdekja, por siç e ka thënë Omer ibn Abdullahun hu djalit të tij, por si Omer ibn Abdulazizit, por si e, e dietarët e selefve, mirëpo ajo që na intereson gjithashtu është që devotshmëria vlezësh dy lloje. Ës devotshmëria që ka njeriu përpara njerëzve e devotshmëria që ka njeriu në vetminë. Prandaj dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem kur ka folur për devotshmërinë dhe ruajtjen dhe ka këshilluar muslimanët, ka thënë ruaju për Allahut kudo që të jesh i tak i la e hajthu më akunt. Dhe thot në fshetësi dhe në dukje. Dhe më thërë, aty ku t'i është parë njërëze, ku t'i është shërë njërëze. Sepsa i personi cili ruat prej gjunafeve pa njësymet njërëze në dhe nuk ruat për tyre, kura i ishi fshet, a i nëzë bërdet ka mashtruar vetën e vetë dhe i ka një përcelsime më kërësore të hipokrizis. Një për i selefeve, i thot një sh Zuhdëmën qadira alejthil khalwa Fa alime anëllahi rah Fa takahu min khashjetihi Eu kama kalë Thot I thot një përse legë është një shëgoti Allahu dhënë në largoft Për i haramit Si që legohen Ata personet të cilët ka mundësi të kryin Haramin në vetëmi Një po e dinë që Allahu shikon Dhe lena të nga frika Për Allahu subhanu wa ta'ala Dhe kjo është dhe voçmëria dhe ujtë e vërtetë Truohet atë ku sikon e skuqsh me inshallah subhanallahu teala. Imam Shafiu thot tre gjëra janë gjëra më të vështira për njeriu. E para është bujarija në varfëri. Bujaria në varfëri do thot kur njeriu është bujar edhe pse nuk ka, në mënyrë të thënë 2 lekë që ka i nda për gjysëm, 1 për vllain, 1 për vetë, ose hap të dy vëllezve, në vetë nuk mban asgjë. Thot bujarija në varfëri, ruajtja në vetmi, edhe fjala e vërtetë të ka i person të cilin ti e shpreson për ti dhe ke frik për ti dhëtë bujarirë dhe fri ruajtë e vetëmi, ruajtë e vetëmi dhe thëtë që ti e vetëm dhe ruajtë nga haramët ju sepse të qikon njërezit por sepse ti e ndin që të qikon Allah dhe të thuër fjallën e drejt aty ku ti ke frik ke frik edhe ke shpres i dhe që të regohet që ka qenë një për i sëleve që të i në simak, ka qenë një sik shohën njerëzit i thonë një vloj vet të polësi si të ruhesh për Allahun subhaneh وتعالى sepse ruajtja për ti është shoku i jot i ngushtë në fshëtsinë tënde dhe vëzhgues sepse të ruhet për Allahun të shoku i jot i ngushtë dhe sepse Allahu subhaneh وتعالى është shoku joti vetën të ndë, dhe a i jot i vetën vetminë tënde dhe ai është vëzhgues i jot kur ti je nës të tjerva prandaj ndaj ndaj ndërment Allahu subhaneh وتعالى në të gjithë gjendjen tënde kudo që të kodekjit, jesh natë dhe ditën Ki e frik Allahun Ki e frik Allahu dhot Ajsa ish afër teje. Domethën Ajsa Allahu subhanallahu te është afër teje. Dhe Ajsa është fuqi e tij kundrejt teje dhe dije se ti je në syrin e tij, domethën Allahu shikon nuk deri për kushtet e ti në asnjë moment. Prandaj ti kujdes dhe ti frik dhe pastaj jep selam. I dhënë tregon Një për sëlevëve qërë të bugëllet Allahu subhanët të ala i shpallë një për profetëve I thot një për profetëve Thua i popullit të tëndë Përse ju fshiheni Përse ju fshiheni dhe kryeni gjunavet shërë razi Që mundës shikojnë kryesat e mija Edhe mi shfajt një gjunavet mua Nëse ju Nëse ju me ndoni Nëse unë në kjo shof Ater ju jeni më shrikë Dhe nëse mendoni që unë ju shoh, atëherë pse më bëni mua shikuesin më pavlerë? Shikoni salla çfarë porosie më dështore. Dhe kjo tregon më se kush është dëvojshmëria e vërtetë dhe njeriu më logjik do të kuptoj. thot, Allah, ta kuptojë. I thotë Allahu subhanahu wa taala, pse fshiheni? Pse i bëni gjyrave të fsherazi që mos i shohin njerëz? Fshiheni për njerëz, mos i shohin njerëz ku bëni gjunafat. Kur unë ju shoh vetë, në nuk fshiheni për meje, nuk fshiheni për meje. Nëse ju me ndoni që unë në kjo shof Ate Në keni, keni bërë shok mund Në më thënë jeni më të besimtar Nëse i person që me ndoni Sa do nuk është shikon Në më thënë e i besoka në një zëtë që, që nuk shiko ka Në dhe nëse ju me ndoni që unë shikoj Ate pëse me bëni mua shiku e si më të pavler Tërgohet një që një mësus U bëni provinë zënë zëti Edhe spalë, përvim shum, përvim shum edukativ, shum dhe shdënjë, kësaj pa më provim shumë provim shumë edukativ, shumë i dobishëm. Ozon zonë klas merrën zonë çdo njëherë për ju rreth çokoladë, edhe hajeni në një vend ku nuk nuk e shikon askush. Edhe nesër do njëherë për ju do të më tregoj mua se ku e ka ngërë çokoladën. Edhe i kën zonë gjithë shtëpi. Çdo kush shihet në një vend caktuar, edhe han çokoladën e kthehen. Pastaj te mësuesit nesër më Edhe fillon çdo njëri prej tyre ti i tregoj vënë një se ku e kanë ngran. Edhe ndaj gjithë njerëve vetëm njëri prej tyre se kishte ngran çokoladë në dorë. I them, "Po ti pse ke ngran të tjerat?" I thënë, "Nuk e kanë ngran, mosse ti mtheha që të hah ti ku s'më shikon, nuk u shikon askush." Edhe unë në çdo vend që shkoja e ndjehej që po më shikon Allahu subhanahu wa taala, pandan s'kish ku ta haja. Ende kjo vëlezëre më të vërtetë është devotshmëria e vërtet. Si tregon Omer radiullahu anhu Kalon një natë në Medine Edhe të gjën një bisër që bërë nëmit nënës Edhe të bërë dhe vajzës saj I thot nëna A i hodhë u i qumshit? I thot jodhës Hidhë u i qumshit, tha A nuk e një gjoj që prisi besimtarë Këndalë e që të edhe mu i qumshit? I thot Nënë e vetë po kupës qikon Prisi besimtarë dhe të thot Nuk të qikon Edhe i thot Vajzë, vajzë dëvoqme i thot Po nuk u shikoi prisi besimtarve, më shikon Zoti i prisit besimtarve. Po nuk u shikoi prisi besimtarve, Omer i thonë, "Shikon Zoti Omerit." Omer i djesh të besit nga jashtë. E mbajni mund shpinin. Edhe shkoj te daliveli thav, "Vrap, thav, ec merre për këtë për nusën se kjo është grua e devochme, thav." Kjo është grua e devochme. Vallahi kjo është grua e devocme. Ne jeta dini kjo gruaja? Kjo e dini kush është? Kjo është gjyçja e umrim në drezisit që jësë fa nga dëvoqëmëria, dhali mëse në njërëzët dëvoqëmë, njërëzët cilët, njërëzët cilët kanë shkërë tërë historim në vebët të tyre. Nga se nga dëvoqëmëria. Tërgërët, që një për se lefëve, tako një përson dhe këj i thot më këshëlloh. Këj i thot e këj frikë, këj frikë, ose rruë për e lotë, ose rruë për e lotë, dhe mësebojë Allahun shikurës në më pavlerë për ty kurse një për se levhe i drejtojt Allahun dhe i thot o Allah atë do të më shirojështi atë person syri të ciri nuk është që të thua të këharamet sepse jë din të i që syri e jo të shikon një është të rgojët që një person të kon një grua në e vësirë në natës atë të ku nuk e shikon të askush Dhe i thot eja Se nuk nga shikon në askush përveç yjeve Dhe i përgjithi kërgrua E cila isle me zemër të zgjuar Dhe në gjum I thot po zotin e yjeve ku e le Ku e qove zotin e yjeve Kryu e si në yjeve, yjeve, yjeve. Gjithë zhë tërgojë që Muhammed Ibn al-Mind Kedir Shikon në rrug Nësa duke në rësinë në natë askush, Ku nuk shikon në askush Shikon një burë dhe një grua Që po flisim një një tjetërin Edhe u thot aty, Allahu subhanahu wa taala ju shikon juve tani. Allahu na mbulov neve dhe ju. Allahu subhanahu wa taala ju shikon juve tani thot. Allahu na mbulov neve dhe ju. Në saimam Muhamedi ka pasur një vesh të bukur për çështjen e rënies së Allahut në vetminë. Tho është, i dha ma khalaut të të dhehra jomen, fa la të kul khalaut, o lakin kul alejë rakibu. O la të hseben në Allah, jëgfalu saaten, o la enëma jëgfa alejë jëgibu. Tho është, kërti të vetësho është në i ditë, mos thuaj unë jam i vetëmuar, por thuaj mi mua është një vëshguës. Dhe mos me ndohë sa Allah u shkujdesur për asë të moment, dhe mos me ndohë sa e që është e fshehtë, për të e shë Mos me ndoët se e që që fshetë për njëzë dhe që fshetë për Allah subhanu ta'ala. A i personi cili nuk e ruën Allah subhanu ta'ala më vetëmi ata ndëshko në ndëshkonë Allah i madhëruar më sprovën e vdekjes e zemës në dunja edhe fshirjes se punë vetëmi aditën e gjukimit e të rëgohet këllë dhe gjenë i hadithë të saktë në profetis s.a.a. se do vindisa njëzën e gjukimit të cilët kanë se vaba shumë të mëdhaja dhe u e bënë Allah pluhur se vaba të tyre sepse ata ruëshin prej Allahot në sytë e jëzë dhe nuk ruëshin prej ti në vetëmi por i shkelnin kufitë Allahot sa herë që vetëshorëshin në moment kër nuk i shikon të askush ata i shkeni kufitë Allahot për në dhe Allahot se vaba të Allahut, tyre i bënë pluhur din e gjukimit sepse devotshmëria e tyre ishte devotshmëri për t'u dukur para njerëzve dhe jo sepse <tëllë> Allahu subhanahu wa taala e shikonte. Lusim Allahun e mëdhëruar që na dhurojë devotshminë e vërtet, edhe na bëj për etyre, të cilët e frikësojnë <tëllë> Allahun subhanahu wa taala <tëllë> në vetmi dhe në sytë e njerëzve, Allahu t'shpëtojë mirën të gjitha.